Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata ila billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jaman sekalian Rahimani wa rahimakumullah Pada bagi hari Dari Jum'ah Yang barokah ini kita masih <coughs> Diberikan oleh Allah Kesehatan dan kesempatan Yang mudah-mudahan Kita bisa manfaatkan Sebaik-baiknya Waktu-waktu yang kita miliki untuk senantiasa sebagai persiapan kita Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya kehidupan kita adalah akibatnya perjalanan menuju Allah Taala. Yang Allah menjadikan hari hari ini adalah hari hari kita beramal. Fal yomah amalun walakhsabun kata Sahabat Ali. Hari hari ini adalah hari hari kita beramal. Tempat kita bercocok tanam Dan belum ada Hisab, belum ada Pembalasan secara sempurna Wagodan Hisabun, wala amalun Sedangkan besok Itu hari ketika kita Telah masuk pada Kehidupan Yomul Akhir Adalah Hisabun Adalah hari pembalasan Dan tidak ada lagi tuntutan-tuntutan Amal Sehingga mudah-mudahan Waktu-waktu yang Allah masih berikan pada kita Kita bisa menggunakan sebaik-baiknya Lebih-lebih untuk mengenal Allah Dan mengenal agama Allah Yang bisa membuat kita semakin uh, Memahami siapa itu Allah Dan mudah-mudahan semakin menjadikan hati kita Mencintai dan merindukan Allah SWT Dan kita berharap Mudah-mudahan seperti yang Nabi sampaikan di detik-detik akhir kehidupan kita menghadap Allah, man ahabba liqa Allah fa ahabba liqa'an wa man kariha Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka dia Allah pun akan benci bertemu dengan orang tersebut Itu terjadi pada detik-detik akhir Saat seorang hamba dia akan menghadap Allah Apakah dia muncul kerinduan Untuk menghadap Allah Atau justru kebencian untuk menghadap Allah Dan itu ditentukan pada rentetan kehidupan kita Yang sekarang ini Bapak sekalian Kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita Mengenal di antara nama Allah yaitu Al-Wahhab. Nama Allah Al-Wahhab ada di dalam beberapa ayat Al-Quranul Kerim. Wahwa esmun takararafil Quranul Kerim fi salah satu Nama Allah Al-Wahhab terulang di, dalam, di beberapa ayat Al-Quran di tiga tempat. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat yang ke delapan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." "Rabbana ya Rabb la tuzigh qulubana" Jangan engkau palingkan hati kami, bak da'it hadaitanah setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Wahab la namiladum karahmah dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab sesungguhnya engkau dat yang maha pemberi. Pas kali lihat Ayat ini berkaitan dengan doa seorang mukmin. Itu doa agar hatinya dikukuhkan Hatinya dikukuhkan di atas hidayah. Hidayah itu totalitas yang memegang Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hidayatul irsyad maupun hidayatul taufik, dua-duanya adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dalam bentuk kefahaman kita tentang agama hidayah ilmu atau hidayah terbukanya hati kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan yang namanya hidayah taufik maka ini semuanya adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Datangnya hidayah bil asbab, datangnya dia itu dengan sebab-sebab, dan mesti harus kita cari. Sebagaimana rezeki, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Taala pada masing-masing orang. Tapi insya Allah enggak ada di antara kita ni yang punya pikiran sesetelah rezeki itu ditetapkan. Maka sudahlah kita tinggal ngelidak-ngelidak aja di rumah ungkang-ungkang. Nanti kalau jatahnya ya datang, nggak jatahnya ya nggak datang. Insya Allah nggak ada yang kayak gitu. Kalau mertua punya menantu begitu disabet itu nanti. Ya jelas nggak ada orang mau terima gitu. Keluar cari ke pasar tuh. atau jualan atau kleleng atau apa harus cari. Karena itulah sunnah kita untuk mendapatkan rezeki yang diajarkan oleh Allah Taala sama dengan pola hidayah. Hidayah memang telah ditetapkan oleh Allah Taala, tapi mesti kita harus keluar, Ini yani mencari, artinya harus berusaha untuk mencari hidayah, menyambut datangnya hidayah Allah Taala. Kemudian bos kalian. Hidayah ini pun terhalang juga, bisa juga terhalang Sebagaimana rezeki seorang bisa terhalang Di antara yang menghalangi datangnya hidayah itu Di antaranya adalah Keangkuhan, kebodohan Di antaranya kebodohan Kadang-kadang orang terhalang hidayah karena bodoh Contoh Dia bodoh terhadap gambaran Islam sehingga mendapatkan gambaran Islam yang salah Islam itu teroris Islam itu bengis Islam itu penumpah darah Islam itu pemarah dan seterusnya akhirnya mendapatkan gambaran Islam yang salah bodoh tentang Islam akhirnya ketika ditawar Islam ah enggaklah, Islam jelek Islam itu penumpah darah Islam itu kejam Islam itu pengacau Islam itu selanjutnya Gambarannya salah Sama juga dengan Orang teralang Di antaranya dengan hidayah sunnah Yang hakikatnya teralang dari hidayah Islam Ajaran Islam Ada orang punya gambaran Sunnah itu Orangnya Itu Yang cirinya cingkrangan Kemudian Batuknya belang kemudian kasar, pengis kaku, kemudian uh, mutrul apa? apa itu namanya itu uh, soalnya pokoknya gak ramah sama sekali, udah lah sehingga kalau disebut diajak belajar sunnah ah enggak lah, enggak sunnah orang sunnah kayak gitu sehingga gambaran sunnahnya jadi uh, keliru, kata saya Muhammad bin Sulaiman, kalau kita mau melihat Islam jangan lihat orang Islam di zaman sekarang jangan lihat orang Islam di zaman sekarang karena umat Islam di zaman sekarang itu tidak mewakili Islam tidak mewakili Islam tidak mencerminkan ajaran Islam kalau mau, mel kalau mau melihat Islam satu, pelajari sumber ajaran Islam yang benar Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah Yang kedua Kalau mau lihat realnya gambaran tentang Islam Kalau itu generasi Lihat Rasulullah dan para sahabat Itu generasi yang real mewujudkan Islam Adapun sekarang mayoritas kaum muslimin Dalam keadaan sedang tidak mewujudkan ajaran Islam Sehingga ada orang muslim Yang dia malah tampilannya Kebarat-baratan yang kafir Bukan kebarat-baratan yang muslim Kebarat-baratan yang kafir Ada lagi muslim tapi tampilannya Ya ini kemusrik-musrikan Ini tampilan orang musrik Muslim tapi tampilannya kemunafik-munafikan Muslim tapi tampilannya gempar dengan maksiat-maksiat Ya tentu kita tidak akan mendapatkan gambaran realitas ajaran Islam melihat orangnya dari kaum muslimin Allah Islam koruptor Allah Islam pengis Allah Islam penguasa kayak gitu Allah Islam melihatnya orangnya yang orangnya itu yang dilihat tidak belajar Islam tidak mewujudkan Islam tidak menampilkan Islam ya tentu akan salah sehingga akhirnya terhalang untuk dia mendapatkan hidayah Islam karena kebodohan dia tentang hakikat Islam demikian pula berkaitan dengan hakikat jenis sunnah yang digambarkan dengan salah oleh orang atau banyak orang gencar menggambarkan tentang gambar yang salah tentang yaitu sunnah kemudian di antaranya pula adalah karena sombong orang terhalang hidayah itu karena sombong, angkuh kalau dia mau berendah hati, mau taubat, hatinya betul betul dibersihkan, melihat Islam dengan jernih, insyaAllah dia akan mendapatkan gambaran yang jelas. Allah Subhanahu Wa Taala sudah tantang kepada kita semuanya. Waman ahsanuminallaihokman liqamiyyukinul. Apa memangnya ada? hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah Taala baik orang yakin ini tantangan Allah wahai manusia keluarkan pakar-pakar kalian pakar hukum, pakar sosiologi, pakar segala macam pakar kemudian silakan Anda bandingkan antara Islam dengan semua yang ada dari buatan manusia Apakah kalian akan mendapatkan yang lebih baik daripada ajaran Allah Taala? Sane dia mau jujur dan betul-betul itu mengadakan eh uh, perbandingan dengan objektif dan sebaik-baiknya pasti tidak akan mendapatkan yaitu uh, yang lebih baik daripada Allah Taala. Mas kalian dari awal para nabi datang sampai sekarang itu yang paling banyak mewarnai tentang Yaitu penolakan terhadap Islam itu Karena Sambung Karena Sambung Iblis bukan tidak mau Bukan tidak tahu tentang benarnya perintah Allah Ta'ala Tapi Aba Iblis enggan dan Sambung Kemudian Fir'aun Bukan tidak tahu tentang ajaran Nabi Allah Musa. Tahu kata Allah. Was ta'iqanatha anfusuhum. Jiwa mereka itu sangat meyakini tentang benarnya apa yang dibawa Musa. Sangat mengetahui. Tapi menampilkannya bagaimana? Yaitu wajhatu biha. Tampilannya cuhud. Tampilannya itu menentang. Padahal hatinya mengakui. Benarnya Nabiullah Musa. Lalu kenapa sebabnya? Zulman wa uluwan. Karena balem dan angkuh. Balem dan angkuh. Sombong. Alah Musa. Umbian itu tak openi, Tak jikok nengkali. Tak openi. Cili aku ngerti. Akhirnya kesombongannya itu membuat dia pun menolak kebenaran. Demikian juga Namrud, demikian juga Abu Jahal tahu tahu tentang benarnya Rasulullah. Tapi karena kesombongannya yang membuat kemudian dia mesti mempertahankan prestisnya, mempertahankan ketokohannya sehingga dia pun tidak mau menerima kebenaran. Yang ketiga, Kecintaannya kepada kakek moyang, warisan leluhur, sampai orang sebaik Abu Talib, sebaik Abu Talib, sampai pada detik-detik akhirnya tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, disebabkan karena tekanan Abu Jah dan temannya itu, ya Abu Talib. Atar golongan milatil abu taalib, wabu taalib, apa anda benci dengan agama kakek moyangmu, abil mutalib? Segera diingatkan dengan kakek moyangnya. Maka ketika orang kafir diajak untuk mengikuti Islam apa kata mereka? Bal waljatna alaihi abu ana. Kami sudah mendapatkan apa? Kami sudah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Balnat tapi umat wajatna Ali Aba kami mengikuti apa yang kami dapatkan kakek moyang kami. Sehingga seringnya beralasan di balik mengikuti kakek moyang. Dan ini alasan dari zaman dulu kala sama sekarang. Datang Islam katanya negeri kita ini sangat kaya dengan budaya laluur sehingga menganggap kedatangan Islam penjajah. Ini karena terhalangnya menerima Islam Karena dia sangat mencintai budaya leluhur Dan bahkan menganggap lebih baik Ini penghalang yang sangat besar Untuk menerima ajaran Islam Demikian juga Di antaranya adalah kecintaan kepada jabatan Seperti Heraclius Sudah ke kebenaran di depan mata sudah krentak untuk mengikutinya tapi karena kemudian terancam jabatannya itu akan lepas maka dia pun akhirnya tetap menggandhi jabatannya dan dia tinggalkan hidayah dan seberbagai macam hal yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia pernik-pernik dunia Sekalian kemudian catatan yang penting lagi Hidayah sahannya telah kita dapat Pernah dan telah kita dapat Maka mesti kita fahami Tidak ada jaminan Orang yang sudah merengkuh hidayah Hidayah itu paten melekat pada dia Sampai matinya Tidak ada jaminan Karena boleh jadi di tengah jalan Dia akan kegesek kesek macam-macam Sampai akhirnya mbilok dan ini dalam kehidupan pun telah banyak ceritanya telah sangat banyak ceritanya bagaimana ada seorang alim Bani Israel yang karena terfitnah harta dan dunia agama terpaksa dia lepas karena tertarik dan terfitnah dengan harta dan dunia kemudian juga bagaimana kisah-kisah yang dikisahkan para ulama Orang-orang yang tadinya mereka masya Allah ibaratnya dengan pembelaannya kepada Islam. Dia punya tiket ke surga. Tapi tahu-tahu dalam perjalanan berikutnya balik. Justru menjadi penentang Islam. Dan seperti ini tidak sedikit. Sebagian orang masya Allah mendapatkan hidayah sunnah ngaji faham mendapatkan hidayah sunnah tapi terkadang ujian-ujian yang menimpa dia dia pun ini kurang bisa menerima balik lagi kepada asal mulanya maka di antara doanya adalah Rabbana la tusikulubana ba'daid ha'daidana wahab lana biladun karama innaka antal wahab ya Rabb Jangan engkau palingkan hatiku setelah engkau berikan hidayah Dan ini pemberian Allah yang termahal Hidayah adalah pemberian Allah yang paling mahal Yang paling rugi kalau kita dicabut adalah hidayah Islam Kadang-kadang orang Dicabut tentang nikmat dunianya Itu malah jadi sebab dia betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala Tadunyok sou gembleget enggak umum sehingga tampilannya tampilan kayak Firaun dan Qarun sehingga dia lupa segala-galanya lupa Allah lupa ibadah lupa mati segala macam ah hartanya dicabut oleh Allah taala atau dia kerampokan yang kehilangan banyak harta sehingga ludes justru dari itu menjadi sebab dia semakin dekat atau mulai sadar dia dekat dengan Allah Ta'ala ada kesadaran beragamanya sehingga dia mulai mulai menata hidupnya menuju Allah Ta'ala tapi kalau yang dicabut itu hidayah Islam maka sudah ini kebangkrutan yang kalau dia sampai matinya tidak segera sadar ini akan mengantarkan ke kejanam kita diajarkan oleh Allah Ta'ala agar berdoa untuk senantiasa dikukuhkan hidayah Islam jangan sampai dicabut hati kita dari hidayah tersebut dipalingkan setelah Allah iaitu memberikan pada kita yang kita ambil adalah pada kalimat innaka antal wahhab sesungguhnya kuih Allah adalah al-wahhab dalam ayat yang lainnya am indahum khasain rahmati rabbi al-azizil wahhab Apakah di sisi mereka itu khusain Perbendaraan Rahmat Allah Ta'ala Yang Al-Aziz Al-Wahab Yang ma perkasa lagi ma pemberi Ayat ini Sebelumnya bicara tentang Orang-orang Quraish Masa sih Quran diturunkan kepada orang Seperti itu Kok enggak kepada orang yang hebat Di antara kita ada namanya orang Al-Walib bin Mughirah dan yang satunya lagi tokoh besar di kalangan mereka masuk Quran diturunkan kepada anak yatim ini seperti Muhammad yang yatim yang miskin kok enggak kepada pembesar yang hebat kata Allah am indah muqassainu rahmatidh rabbi apa perbendaraan rahmat Allah itu di sisi mereka. Apa mereka yang lebih berhak menentukan pembagian-pembagian rahmat Allah atau Allahlah yang lebih berhak untuk menentukan membagi rahmat Allah termasuk rahmat kenabian dan, dan Allah lebih tahu di mana meletakkan risalah kepada siapa dan di negeri mana. Allah lebih tahu. Wallahu a'lamu dan Allah lebih tahu kata Allah di mana Allah meletakkan risalah di negeri mana kepada siapa Allah lebih tahu sehingga jangan sok kita kemudian punya seoban kayaknya sih seandainya nabinya orang Jawa oh lebih hebat lagi kayaknya lebih tahu daripada Allah Ta'ala jelas Allah lebih tahu atau Allah, Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalah kita hendaknya membangun husnudan dan sebagaimana kita mempelajari nama dan sifat Allah lebih memahami siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga jangan sampai Iblis masukkan ya ini, semangat hesbiyah hamiyatan jahiliyah semangat jahiliyah karena kesukuan karena yaitu ah sukuan kedaerahan dan Allah tahu kenapa kita dilahirkan di sini di Sleman atau di Jogja atau di Jawa Tengah, kok tidak dilahirkan di Arab? Allah yang mengatur semuanya dan Allah lebih tahu. Kemudian di antaranya pula adalah pada surat Sad ayat 35. Yang tadi yang terambil adalah Al Azizil Wahhab Allah dan Al Aziz Allah Al Wahhab. Di antaranya dalam surah Satt 35. Di antara doa Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam. "Allah Robiikhfirli". Ya Allah ampunilah aku. Kalau nabi-nabi saja berdoa kepada Allah minta ampunan, kita gimana? Lebih layak enggak, ikhwan? Ya tentu lebih layak lagi minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahab limulkan layam bagili ahadir min bakti dan berikan kepadaku ya Allah kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun setelahku. Inna ka antal wahab sesungguhnya kau zat yang maha pemberi. Sulaiman kerajaannya, masya Allah. Tapi yang penting Sulaiman diberikan berbagai macam keistimewaan. Bisa bicara dengan bahasa binatang, jin-jin pun ditaklukkan untuk membantu Sulaiman. Kemudian kerajaannya luas, angin pun bisa bawa Sulaiman kemana mau pergi. Tapi yang mesti kita teladani adalah bersama dengan dunia yang komplit bersama Sulaiman. Sulaiman mengucapkan kalimat: min Hadamin Faltulir Robi liabluani aasqur amakfur. Ini semuanya semata-mata pemberian Allah karna Allah kepadaku bukan kayak koron wama uti itu ilamil ilamin ilmi indi saya ini kaya raya kayak gini sukses kayak gini ya memang itu keibatan saya ilmu saya, manajemen saya saya MBA saya lulusan Amerika. Lupa dengan Allah yang memberi Lupa dengan siapa asal-usul atau siapa yang memberikan semuanya itu Kalau Allah caput seketika juga bisa Allah buat gagal orang berpendidikan juga bisa Nyatanya juga sangat banyak orang yang mereka ini ber uh, gelar panjang Juga tetap miskin, juga ada ada orang tidak lulus asjah juga bisa menjadi konglomerat juga ada Hal itu adalah yang mengatur memberikan Allah Ta'ala Jangan menjadi orang yang pelupa, karena angkuh, sombong, tidak tahu diri Kemudian saya lihat apa sih makna Al-Wahab Al-Wahab dalam bahasa Arab itu wazannya Fa'al Wahhab, yang artinya adalah memiliki makna lil mubalaghah untuk mubalaghah menyangatkan menyangatkan orang yang uh, seperti mamanya alim alamah alamah atau ya wahab al wahab ini mubalaghah. Onto menunjukkan makna sangat-sangat yang artinya adalah lika serati darika itu karena banyaknya dalam memberi banyaknya dalam memberi watawalihi dan terus menerus watanawihi dan pemberiannya macam-macam wasiati -macam. dan sangat luas kekayaannya enggak habis-habis untuk diberikan. Yang biadihi khaza'inu kulli shay'in yang di tangan Allah gudang segala perkara wa sama' wal dan kerajaan Allah total langit dan bumi hanya milik Allah taala yang Allah yang mengatur segala-galanya dan telah kita gambarkan besok sekalian Allah tidak kerepotan memberikan manusia. Sehingga jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala... ...ragu-ragu. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah... ...gak enak ngepot-potih. Ngepot-potih kusialah. Allah yang minta kita ini... ...supaya minta kepada Allah. Allah yang memerintah kita ini minta kepada Allah dan bahkan kalau kita enggak minta kepada Allah, Allah murka. Malam yasallillah yakdap alai. Barang siapa tidak meminta kepada Allah, Allah justru murka kepada orang itu. Beda dengan makhluk, memang kalau makhluk itu diminta itu semakin besengut, semakin anyel, dia semakin enggak senang. Maka dikatakan seorang ini, seorang penyair, la alanna Jalai alatas alanna bani Adam. Jangan kamu minta kepada anak Adam. Mintalah kepada Zat wasalliladi abuwabuhu latajab. Jadi dan mintalah kepada Zat yang pintunya terus terbuka. Pintu yang terus terbuka. Kalau kita ini minta kepada makhluk janjian Pak ada di rumah kapan ya? Saya mau minta jam 12 malah tutup pintu. Dia datang malah tutup pintu. Gak senang. Tapi kalau kita mau kepada Allah minta mau detik kapan, jam berapa, siang, malam, terus terbuka, minta kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah yang menyemangati kita untuk minta. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang tidak meminta kepada Allah, sambung. Orang yang sambung. Kenapa kita ini Allah sudah katakan fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini orang-orang yang fakir. Orang yang kere, yang mutlak membutuhkan Allah. Mintalah ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jangan sampai ada pikiran ah Gak nak ngepot-poti kebanyakan yang tak minta Allah gambarkan bos bagaimana kekayaan Allah Taala dan telah pernah kita sampaikan Ya Ibn Adam, O anak Adam, eh, Ya ibadhi, Oya hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa irsakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin Fasaluni fa'taytu kulla mas'alatin fama naqasa mimma indii illa kama yang qul mihyab ida unhilal bahar wai hamba sania manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berapa jumlahnya sekalian manusianya enggak tahu apalagi jinnya yang enggak ketok ya kita enggak tahu berapa triliun makhluk sania mereka berdiri di satu lembah Lalu semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua permintaannya dikabulkan, tidak ada yang tidak dikabulkan. Tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah kecuali seperti kalau jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat, air yang nempel di jarum itu semisal berkurangnya kekayaan Allah taala. Enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Maka hamba yang paling mulia itu, hamba yang paling merasa membutuhkan Allah, yang paling dia endelosor di hadapan Allah, paling dia merendah di hadapan Allah, paling dia di-deplay kepada Allah Taala, dan hamba yang paling dibenci Allah, yang paling sombong, yang paling merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, mas kalian. <tuh> Wahdah Quran Allah SWT dalam Al Quran Al min habati Allah menyebutkan dalam Al Quran Al Kitab berbagai macam pemberian Allah Taala kalau diglobalkan pemberian Allah itu ada yang sifatnya dunia ada yang sifatnya agama seperti yang telah sering kita sampaikan. Inna Allah yu'ti abda ma yuhibb Inna Allah yu'ti Inna Allah yu'ti Inna Allah yu'ti abda inna Allah yu'ti dunya ila man yuhibbu ma wa ma la yuhibb Allah Subhanahu taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai Wala yu'til wa yu'ti man ahab dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang Allah cintai Pemberian Allah itu sifatnya yang Sifat duniawi Sifatnya agama Yang sifatnya duniawi Allah berikan kepada siapapun Dari hamba Allah Ta'ala Baik yang Allah cintai Maupun yang Allah tidak cintai Semuanya diberikan Allah Taala. Semuanya Allah beri tentang Tentang masalah dunia Jabatan Harta Rupa Anak istri, kemudian ketokohan itu bisa dimiliki setiap orang, baik yang dicintai Allah maupun yang tidak dicintai Allah Ta'ala di kalangan orang kafir ada yang kaya raya, sebagaimana di kalangan muslim yang bertakwa, yang beriman juga ada yang kaya raya di kalangan kafir ada yang penguasa di kalangan muslim ada juga yang penguasa di kalangan kafir ada mereka cendera dukdenk di kalangan muslim juga ada cendera dukdenk Soal dunia Allah berikan kepada siapapun Dari para hamba Baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai Semuanya Allah berikan ah, Tapi kalau urusan agama Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai Maksudnya pemberian agama itu Dia diberikan kefahaman yang benar tentang agama Dan istiqamah di atas agama tersebut, ini adalah pemberian Allah yang paling mahal yang tidak bisa dihargai dengan yaitu apapun dari perkara dunia ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran diantara beberapa bentuk pemberiannya, contohnya, "Fadakar Subhanahu Minhibati Ar-Rahmah." Allah menyebutkan diantara pemberian Allah adalah. Rahmah Mannalaha nala sa'adatat dunia wal akhirah Bagaimana siapa yang dia mendapatkan rahmat Allah yang khusus ini Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Itu rahmat hidayah Nikmat dan tuk nikmat hidayah Wa wahabna lahum mirahmatina Wajahna lahum lisa nasirqin aliyan dan kami berikan kepada mereka murahatinya dari rahmat kami. Wajahalna lahum lisanah sedekin alia dan kami jadikan untuk mereka itu yaitu sebutan yang baik pada lesan-lesan manusia sehingga menjadi sebutan-sebutan yang tinggi. Kalau kita menyebut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan nabi-nabi para ulama itu akan menjadi buah bibir yang baik bagaimana kebaikan-kebaikan yang senantiasa diucapkan manusia tapi kalau kita menyebut Abu Jahal, Abu Lahab Fir'aun Qarun maka yang akan jadi sebutan adalah sebutan-sebutan yang jelek makanya kita minta kepada Allah pula, itu agar kita di akhir kehidupan kita setelah kita mati kita menjadi sebutan yang baik. Tentu ini didapatkan ketika waktu hidupnya Allah berikan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, masjid ini dulu bapak Fulan, ibu Fulan yang telah berkorban sampai kemudian berdirinya masjid ini. Sebutan yang baik. Masya Allah, di sini tuh ada ya ini tokoh yang kemudian merekrut masyarakat menjadi cinta masjid dan senang dengan agama Masya ini sebutan yang baik Masya Allah, dulu seorang bapak ini mendidik anaknya luar biasa sehingga sekarang anak-anaknya itu bagus-bagus anaknya sekarang itu soleh-soleh itu menjadi sebutan yang baik jangan sampai kita menjadi sebutan yang buruk memang anaknya sekarang dia preman-preman kayak gini, bapaknya dulu Ah jagoan di sini ini Takut semua orang di sini Sebutannya jelek Sebutannya jelek Ah, Kita jangan sampai di akhir kehidupan kita ini Atau sepeninggal kita Menjadi sebutan yang buruk Dan itu tentunya membutuhkan Bagaimana sekarang ini kita menata kehidupan Dan itu termasuk bagian rahmat Allah SWT kalau kita menjadi baik, Kita pun mengucapkan Alhamdulillah, Karena itu adalah semata-mata rahmat Allah Ta'ala. Kita bisa mengucapkan Alhamdulillah, Itu juga rahmat Allah Ta'ala. Sehingga kita mesti mensyukuri, Apa yang kita sedang mensyukuri niqmat Allah Ta'ala. Karena kita tidak akan bisa bersyukur, Kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala. Sehingga itu mesti kita perlu syukuri lagi. Kemudian juga, Yang Allah sebutkan, Wahhabna Allahumma rahmatina, akau Harunan Nabiya, dan kami berikan untuk ini Musa dengan rahmat kami, saudaranya Harun menjadi nabi, sehingga Harun dianggap jadi nabi dengan rahmat Allah Subhanahu Wataala, dan itu juga diantara doa nabiullah Musa, dan ini adalah rahmat khusus, rahmat hidayah rahmat kenabian. Rahmat orang tuh betul-betul mendapatkan taufik di atas surat al-musakim. Ini rahmat yang betulnya adalah khusus, yang betul-betul kebajian itu bertumpul di sini, bertumpu kefaman terhadap agama. Dan ini akan memberikan kehidupan kita ini berkah. sekalian yang kita cari hidup ini berkah, bukan sekadar maju. Negara-negara Barat dan negara-negara semisalnya yang kafir, bisa maju bagaimana mereka menguasai teknologi hebat tapi tidak berkah sehingga kehidupannya kehidupan materialistis kemudian kehidupannya kalau melihat moralnya paye ini melihat ya ini kehidupan batinnya ketika kehidupan moralnya maka bermoralkan binatang hatinya kosong dari mengenal Allah Ta'ala kering keruntang makanya pelariannya kemana narkoba free sex kemudian pelampiasan-pelampiasan kepuasan syahwat nafsu maka mereka pun bingung menata kehidupan bagaimana menjadi hidup yang mulia ideal yang penuh dengan kebaikan tidak masalah buat mereka membuat pulau khusus pulau nudis, laki perempuan telanjang, beledeng semuanya tidak ada masalah Memang mereka kayak binatang tidak tahu ya ini bagaimana hidup yang benar Kita Alhamdulillah diberikan Allah hidayah Islam aturannya jelas Memberikan arahan keberkahan hidup Baik menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain Dan tahu nilai-nilai yang sangat luhur Dari kehidupan ini dengan agama ini Ini adalah hidayah khusus Kemudian Masa sekalian Allah menyebut juga diantara pemberian Allah tentang yeni hikmah dan kerajaan atau yeni kekuasaan dan kerajaan dan hikmah ilmu. Fawahhabali, Rabbi Hukman, Wa Jalani Minal Mursalin. Allah telah memberikan kepadaku, Rabb telah memberikan kepadaku hukman hikmah sehingga bisa bersikap serba tepat bijaksana itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya tepat, pas, pas, pas, pas tepat, oh masyaAllah Allah Bapak ini bijak sekali, artinya bersikap benar dan tepat kadang-kadang ada yang benar tapi enggak tepat contoh banyak menasihati orang, sedang dalam keadaan hatinya enggak siap menerima nasihat sedang kalut, sedang kusut sedang banyak masalah dinasihati kata dia, oh tidak lah hatinya gak siap gak pas gak pas. kemudian juga kadang-kadang bahaya ini mendatangi orang gak tepat baru istirahat baru lelap-lelapnya istirahat kemudian datangi oh kamu gak tepat datang waktunya sehingga bagaimana meletakkan sesuatunya tepat pas, pas, pas, pas, tepat benar dan tepat ini adalah bijaksana Allah berikan kepada sebagian hambanya sikap bijak sehingga omongannya itu bijak, tindakannya itu bijak, dia bisa memutuskan dengan bijak. Ini adalah pemberian secara khusus dari Allah Swt. Wajalan min al-Mursalin dan juga Allah menjadikan aku di antara para utusan Allah Swt. habli hukman. Wa al ya Allah berikan kepadaku hikmah Ya Allah fahamkan aku agama Kemudian bisa bersikap hikmah dalam kehidupan ini Sehingga bukan menjadi orang yang tidak faham agama Dungu dan tidak bisa bersikap tepat dalam setiap masalah Ya Allah temukan aku dengan orang saleh. Ini doa juga sekalian Jangan sampai kita di mana-mana ketemunya itu penjahat Orang sesat Ketemu di pasar dapat pencoleng, ketemu di kantor dapat juga penjahat penjahat, ketemu di jalan dapat orang jelek. Kita ingin ketemu di masjid dapat orang saleh, ketemu orang saleh di kantor dapat ketemu teman saleh, kemudian di jalan ketemu orang saleh, sehingga kita terbawa arus kesalehan. Kalau kita ditemukannya itu kepada ya ini terakula terakula kemudian kita temukannya itu dengan petarokala hidup kita hancur-hancuran hancur-hancuran jadi pejabat ditemukannya juga yang mengelilingnya semuanya orang-orang rusak semuanya hancur-hancuran maka kalau kita senantiasa ditemukan orang saleh masyaallah ini adalah karunia Allah Subhanahu taala akan bisa membawa kita dalam suasana saleh Kemudian juga di antaranya Allah menyebutkan di antara pemberian Allah adalah zaujah salihah, istri yang salihah dan keturunan yang baik-baik sehingga betul-betul menyejukkan mata. Coba kalau dapat istri kayak bos, wooh, memperlakukan suaminya kayak panglima kepada prajurit. Bagaimana kalau kita mendapatkan anak-anak yang tidak saleh, yang tidak salihah diperintah membangkang terus, kayak pemberontak terus, kayak pemberontak, dikit-dikit, ringnya pecah dikit-dikit, pintunya jebral dikit-dikit, jadi wah sudah, orang tua akan tertutup bunak, maka mendapatkan nanti salihah, anak yang salihah, saleh. ini adalah sebuah pemberian yang sangat, ini khusus, tentu bahkan kalian untuk mendapatkan nanti salih, anak yang saleh. Itu mesti kita awali dari diri kita juga. Ketika para ulama mengambil hikmah ayat dalam surah Al-Kahfi itu wa kana abuhuma Karena ada anak ayah kedua orang anak, ayah dari anak ini, ayah dari kedua anak ini adalah orang saleh. Kenapa anak ini menjadi saleh? Karena ayahnya itu saleh di antaranya. Seingkal kita ingin mengharapkan mendapatkan istri yang salihah, anak yang saleh-saleha, mesti kita juga bagaimana menjadi saleh. E, sehingga juga carinya enggak sembarangan. Cari istri salihah di biru jodoh koran. Cari istri salihah di internet. Wah, dapatnya ya nanti bisa buta. Dia tampilannya Sri Kandi, ditampilkan Sri Kandi, setelah ketemu orangnya buta. Ketipu. Dan berapa banyak ya ini para ya ini penipu-penipu dia berkeliaran di mana-mana. Sehingga mesti carinya dari jalur-jalur yang benar, jalur-jalur yang baik, tempat-tempat yang terpercaya. Demikian pula harapan kita pada anak yang saleh-salehah mesti kita awali dari diri kita sehingga akan turun yaitu generasi yang saleh yang baik. Kemudian, Mas kalian di pula ini pemberian Allah ini seperti misal pemberian Allah kepada Ibrahim. Allah berikan Ismail, Allah berikan Ishak. Kemudian juga doa-doa para nabi yang mereka minta kepada Allah ini anak minta kepada Allah, ini keturunan yang baik dan Allah kemudian kabulkan Fasta jabna lalu wawahabna lalu Yahya. Kami kabulkan doa Zakaria dan kami berikan kepada Zakaria itu Yahya. Zakaria tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian pula Dawud Allah berikan Sulaiman wawahabna lidawudah Sulaiman ni'm al ab dan kami berikan kepada Daud yaitu Sulaiman sang ayahnya nabi anaknya nabi nikmal ab dan itu adalah sebaik-baik yakni hamba kemudian di antara pemberian Allah juga adalah yakni kerajaan Allah sang maharaja dan Allah berikan kepada kepadanya kerajaan yang jelas juga terkadang Allah memberikan kepada Orang itu anak laki-laki, anak perempuan, kadang laki-perempuan, kadang malah dobel-dobel, lahirnya kembar-kembar-kembar, sehingga sekali, sehingga dua kali beranak anaknya, empat, tiga kali beranak anaknya, kemudian enam, karena dobel-dobel-dobel, ada yang Allah jadikan mereka ini akiman, jadi mandul, tidak punya anak. Ini semuanya berkaitan dengan pemberian Allah SWT. Yang jelas Allah yang membagi-bagi, rezeki yang memberikan, dan pemberian Allah tidak terbatas. Set, karena sifat untuk memberinya juga tidak terbatas. Allah tidak pernah kehabisan untuk memberinya kepada memberi, memberi kepada hamba. Kemudian kesimpulan sekalian di antara fawaid imaniyah. Di antara faidah iman yang harus ada yang harus kita miliki setelah kita memahami iman, nama Allah Al-Wahhab. Satu. Hendaknya muncul dalam hati kita mahabbatullah. Kecintaan kepada Allah SWT Karena Allah sang pemberi Bahkan terkadang Allah, mem Allah memberi itu Kadang tanpa diminta Pernah tidak waktu Bapak ibu sekalian masih jadi janin minta kepada Allah Enggak. Allah berikan langsung Bagaimana janin Kemudian diberikan Allah makanan lewat plasenta Ibu yang nempel ke ibunya Kemudian Bagaimana ketika lahir Allah letakkan ini di orang tua, ibu khususnya, sayang yang sangat besar kepada anak. Kalau ibu-ibu enggak punya rasa sayang kepada anak, mungkin duncal ke di tong sampah, di tata lipiti. Sayangnya orang tua kepada anak, wa oh Masya Allah, Itu yang memberikan juga Allah Ta'ala. Begitu anak lahir tahu-tahu susunya ibu langsung keluar, masya Allah yang tadinya enggak keluar-keluar, begitu lahir Allah keluarkan air susunya sebagai makanan bagi sang bayi. Ini semuanya pemaklumat Allah. Allah memberikan kepada para hambanya terkadang juga tanpa diminta. Maka hendaknya muncul kecintaan kita kepada Allah Ta'ala Sebagaimana kita lihat ada orang Umar oh, syuruh dermawal suka memberi segala macam Ada kecintaan Bagaimana dengan Allah Al-Wahab Yang pemberiannya tanpa batas Dan terus Allah memberikan kepada para hambanya Yang kedua Hendaknya kita betul-betul menjadi seorang yang bisa bersyukur Atas pemberian Allah Ta'ala Yang rukun syukur itu apa aja ikhwan? Satu, Hati kita berkeyakinan setiap yang kita dapatkan itu asalnya dari Allah Taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun yang Anda dapatkan dari sebuah kenikmatan itu semuanya asalnya dari Allah Taala. Bukan dari nyorokitul, bukan dari Mbah Petro, bukan dari demit-demit tapi datangnya dari Allah Ta'ala mesti kita bersyukurnya kepada Allah Ta'ala yang kedua kita, yang kedua lesan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah mengakui nikmat Allah tersebut yang ketiga apa? menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Ta'ala ini adalah rukunnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian yang ketiga Jangan pernah kita putus asa Meminta kepada Allah Ta'ala Jangan pernah putus asa Kita meminta kepada Allah Ta'ala Allah Al-Wahhab Allah Al-Wahhab Allah Dat atau Sang Maha Pemberi Yang setok pemberiannya tidak terbatas Dan jangan pernah kita dalam berdoa kepada Allah Dengan kalimat-kalimat ragu Ya Allah, silakan kau beri Allah nek kal nek penjenengan purun ya monggo diberi nek meten purun nggih mboten napa-napa. Engga boleh kita berdoa kepada Allah seperti itu. Kayak-kayaknya kita berpikir Allah kan keberatan. Kayak kita ngundang orang kulawaturi tindak teng dalem menawi kersa. Nek mboten kersa mboten napa-napa orang ini kadang berat, ada masalah, ada tidak mampu apakah karena jauhnya, apa karena ada halangan-halangan Allah tidak boleh digitukan dalam pemberian kita, harus mantap dalam meminta yakin Allah akan memberi dan jangan sampai ragu-ragu dan tidak boleh pakai kalimat yang semisal dengan itu semuanya Apabila sekalian, ini diantara terang kita sampaikan pada pembahasan kita pagi hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semakin memahamkan kita tentang agamanya dan semakin kita mengenal siapa itu Allah ta'ala, semoga muncul dalam hati kita, jadi perasaan yang semakin mencintai Allah merindukan Allah, dan mudah-mudahan kita sampai pada ini detik terakhir, nafas kita yang terakhir dalam keadaan bersada husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan sebagai hamba Allah ahli jannah ya ayyatun nafsil mutmainnah ilaji ila rabbike radhiyatan mardhiya fatquli fi ibadi wadkhul jannati wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ada pertanyaan? Tidak ada insyaallah, gampang-gampang semuanya. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, anta astaghriqu wa tughni, wa barakatuh